Bai, cha bellon, cha bellon. Biaren cha pela. Hala, posiaude la. Bai, ama laki mm. go, mira un día, vera go de git, munduko choperiko go, el Orai, bi cha pereskoliko, chapelikoan, eta hingo iparaldeko talde, bidik ola eta, ora ko gausak era kontela dituenak. Ta ogintik posiaude ber beran, askotiari badela dotzen a tute, beti garenik dira la. uste du, bementua dara. Gure taldea guberenean izitiko. Beidan, hoailekin dudunarekin profeetxe hartuko eta gero, aldoen buhuletiko iti, jazik ez du, jiru antrelemendu astean, erra mehag da, edoazitut gura txaperorik, astean bi antrelemendu erekin bakarrik. Mm. Mm. Zeren, eta pausa, behar dira, biak ontzakudeatu. Beidan, aldoen buhuletiko iti, jiru antrelemendu, gero, aziretiko iti, lau antrelemendu, eta gero, bost, beidan, Bosta antrenomendu horiek, izanen dira hiru, edo lau eta talde osoa gure antrenomendu lekuan, da polkarrena bakotxak beharko du bere lana egin. Zeren behar da ere jakid, kiroletan badela montzoaren lana, bera bakotxak bere lana ere beharko da egin zentzatut zomit. Epesoz, aurrexego dira, beraz behar dituzte besoak, bizke bat eta lari da galazi, behar dituz zangua, behar dituz behar dituz, horregatikak bakotxak bere saila ere beharko Oarteko egitaz, fite, Be, konfizitza egiten agaz dugunez, ehan berak antrenetzen direnez, beretokian, mm. boskerren antrenetzen egiten duztenez. Ara, hola da, eta doi maideko, kinola hola da.